Вони без язики, у них вирвані язики, — прошепотів священник Лука і впав на коліна. Полковник Кремський, як вчаджений, затрусив головою. Аж бурова сотня, вся його сотня душ, сіли на терновому кряжі в сідла, розвернулися від Запорізької Січі в степ і під жовтим вітряним небом, без свого сотника та наливайка, Розстали в передосінньому надвечір'ї. Вони поїхали мовчки шукати в степу свій непостійний рухливий дім, бо тепер усе їхнє військо. Де воно? Того не знав ніхто. Запорожці обминали один одного очима. Вони вклали шаблі у піхви, і не піднімаючи від шобіт голів, поміж хрестами, потемніючих квітах петрового батога, потягнули за Микошинським до куренів. Січові курені, а з ними і церква, майдани, вулички від вогкого надвечір'я поволі остуджувались і хололи. З плавніву стогнав водяний бугай, а яструб подався на зарічок. Він уже подумав, аби спуститися на дві хмари нижче, та не спустився, не захотів, бо в зарічку, де старі козаки старалися для наливайка на южку, там їх лупцювали соми. А вийшло так, роздягнувшись під таволгою, біліючи в надвечір'ї бувалими своїми кістками, один за одним, як чорногузи, трьома волоками, подвоє на кожен, старі комишники забрели в малинову воду. Відбрили вони від берега недалеко, якраз по плечі, по борлаки, бо саме там і починалися сом'ячі ями. Саме там діди розвернулися, розтягнули волоки по шнурку, і, Господи благослови, чмокаючи у воді вусами, поволеньки, не поспішаючи, обережно промацуючи ногами дно, щоби не наштрикнутися на якийсь гострий патик чи корінь, потягли сітки назад до сіркотливого у свіркунах берега. Безавлуцькі соми спочатку заніжилися у сітях, думаючи, що це їх погойдує, полоскочує та чиєю, перевернулися на спини до гори животами, затерлися боками обгладеньких шовкових своїх сомих, щоправда, разом із тим і дивуючись, чому це раптом і в такій кількості сомихи понапливали до них? Адже їхня з сумиками любовна пора відійшла ще у квітні, а до нового квітня, до нової любові було ще через зиму. Та все одно суми тішилися, потішилися, якби раптом не дошолопали, що їх тягнуть, волочать на берег. Сумів охопила паніка. Вони, а з ними їхні панянки кинулися до ям. Та вже було пізно. Їх затягувало у пастку. За кожним волоком волочилось із грузилом по дну матня. І от вони в матню і потрапили. «Кахи-кахи-ках!» прокашлювалися вдоволені дідугани, бо відчували, з яким уловом вони крекчуть до берега і яка неливайківцям буде юшка. Тим часом суми та сумихи зашарпалися, забилися в матнях, вирячили дрібненькі, як дріб свої оченята, а коли розгледіли крізь перебовтану на намулі воду зігнуті дугами спини дідів, то з перелякою відчою кинулися їх молотити хвостами. Вода закипіла. Дідугани, чорніючи один до одного замість колишніх білих зубів пеньками, з того сом'ячого повстання попервах лише розсміялися. Та коли попелясті Сомиська поставали у воді на голови і заходилися, хлиськати їх по плечах і по спинах і набивати їм на лобах сині та вишневі гулі, сміятися перестали і вхопилися за шаблі. Та шабель у них у воді не було. Шаблі лежали під таволгою на одежі, а соми розмахалися. Сизі хвостиська вивалювалися з сивого брунища і косили дідів із ніг. Рятуючись від загибелі, Рибалки покинули до чорта переплутані волоки і або дай тобі, або дай, чим душ попекли на берег. Сірої каламуті, мокрі від страху, сомихи дивилися, як їхні соми-козаки гнали козаків-запорожців, і як ті хто рачки на чотирьох, а хто ще тримався, то на обох ногах давали дропу на сушу. Сомиш. Трішки передихнувши, обійняли хвостами подруг загнучки їхні талії і подались після бою знову на ями, на прохолодну глибінь, де пахло раками та буркунами. Яструб покинув за річок і вже познайомій протоптані у небі стежці взяв дорогу додому. Він літував в Очакові на одній з фортечних башт, де виглядали його гнізда двоє дітей і жінка. Та летіти до них, і летіти, через надвечір'є вечір, а потім через присмерк і смерк, півночі, а то й через повну ніч, бо яструб, коли була охота і настрій, припольовував ще й уночі, а коли вже під самим очаковом, то любив і постояти понад Дніпром під зорею в небі до ранку. Та за цим разом він ще трішки... Пристояв над Запоріжжям, подивився, як січовими вуличками запорожці розводили по куренях на вечерю і на ніч татарських навільників, а козаки-конопаси переганяли уплав через базавлук, подарованих наливайком коней. Обминаючи краєм січ, конопаси гнали коней уплавні на острови, на луки, де коні мали зазимувати, бо трави там зеленіли і під снігом. Ще яструб дослухав із двіниці дзвона, що дзвонив на вечірню. Глянув, як помолився прикутий за ногу посеред майдану козак, і аж тоді, пропадшений духом шкварок та підсмаженої цибулі, що разом із димом підіймалося від коренів, потихеньку наліг на крила. Він знову перелетів в базавлук, але вже не тут над Січчю, а там, де базавлук впадав у Дніпро. І Дніпром-Дніпром над верхньою лапкою а потім над сандалкою пішов над плавнями низом. Ястров чув, як мощувалися на ніч в очеретах покахкоючи качки, як у шалюгах сокотіли до своїх півників водяні курочки, а застровів глибоко здихували олені.